En aquest programa estem bojos pels llibres. Literalment. Benvinguts a un programa més Literalment. A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. per tots els déus i deeses! A continuació, la Julia ens porta a la seva secció Mitologia en Femení Benvolguts i benvolgudes al segon episodi de Mitologia en Femení un programa on parlem de mites protagonitzats per dones. En l'episodi anterior us vaig parlar de Medusa, dels seus orígens i del seu càstig diví per part d'Atenea. En aquesta ocasió, vull explicar-vos el mite d'una dona que igual que Medusa, va rebre el càstig d'una de les deesses de l'Olimp. Avui us porto el mite de Narcís i Eco. Prepareu-vos un cafè, un té o un cacaolat si us ve de gust i escolteu la tràgica història de la ninfa Eco. Per entendre el mite que envolta l'Eco, primer us he d'explicar qui és Narcís. El jove Narcís era una de les persones més atractives de tota Grècia. Des de ben petit, tothom ja el coneixia per la seva bellesa incommensurable. Totes les noies s'enamoraven d’ell a l'instant. Tots els nois volien ser el seu amic. Narcís era el celebri per excel·lència de l'època clàssica. Ara bé, tota virtut ve acompanyada de defectes. Quan Narcís va néixer, l'entendí Tiresias va preveure el tràgic destí de Narcís. El jove viuria molts anys sempre i quan no veiés el seu propi reflex. Tornem a la ninfa Eco. Quin paper juga la ninfa en aquesta història? L'Eco estava completament enamorada de Narcís. Intentava cridar la seva atenció a totes les maneres que se li acudien, però no ho aconseguia. En Narcís era molt narcisista. El jove era plenament conscient del poder que exercien les dones i s'aprofitava d'això trencava el cor de les seves fans sense contemplacions i, evidentment, va rebre les conseqüències dels seus actes. Mentrestant, l'Eco caminava pel bosc quan de sobte es va creuar amb el mismíssim Zeus, el rei de l'Olimp, que sabia escapolit de la vigilància de la seva esposa Hera i es dirigia cap a la ciutat a reunir-se amb una de les seves amants. Zeus li va demanar a l'Eco que si es trobava amb l'Era li digués una mentida perquè no pogués seguir-li la pista. I així va succeir. Uns instants més tard, quan la reina de l'Orim va aparèixer al bosc en busca del seu marit, l’Eco li va donar una direcció falsa per despistar-la. Però mentir una deessa mai acaba sortint bé, sobretot quan es tracta d'Era, una deessa coneguda per la seva gelosia i els seus càstigs divins. Era va maleir l'eco, de tal manera que mai més pogués comunicar-se amb la resta d'humans. A partir d'aquell moment, la ninfa repetiria tot el que escoltés dels altres. L'eco no sabia què fer. S'havia cregut més intel·ligent que els déus i havia rebut les conseqüències. En aquell moment, mentre passejava pel bosc, es va topar amb el Narcís. El jove estava agenollat a la vora d'un riu, embadalit amb el seu reflex. Estava obsessionat amb la imatge tan bella que el riu li retornava. L'Eco volia ajudar-lo, però l'únic que podia fer era quedar-se al seu costat i veure com el seu amor es moria lentament. La maledicció d'Era la impossibilitava. No podia comunicar-se amb ningú, no podia demanar ajuda, Semblava una boja repetint les paraules de la resta de persones. Finalment, en Narcís va caure al riu i va morir ofegat. L'eco, de la pena que sentia, es va endinsar en les profunditats de les muntanyes del bosc, on va acabar els seus dies. El seu cos va deixar d'existir, però la seva veu va perdurar intacta i encara continua, després de tants milers d'anys, repetint les paraules que escolta. I fins aquí el mite de Narcissieko, un mite tràgic i on continuem veient la fúria de l'Olim en tota la seva esplendor. Un marit infidel, una dona gelosa, una noia que estava en el joc i al moment equivocats i un noi que va pecar de narcisista. Espero que us hagi agradat. Ens escoltem en el segon episodi. Fins aviat. La dona... Són uns mites! Que divertit! Descobrir les dones! Que són feministes! passeu molt bé! Gràcies, Julia! En aquest programa estem bojos pels llibres! Literalment! Molt bon dia, lectors del món! Benvinguts a un episodi de Parlem de relats! Sóc la Xenia Tió, i avui, com a programa especial de final de temporada, seré la vostra locutora. En l'últim programa, l'Albert i jo vam parlar de la novel·la Exhalació, un recull de relats del modern autor Ted Chiang. Avui, us portem una altra novel·la que ha estat reconeguda mundialment. De fet, l'any 1952 va ser nominada pel Premi Internacional de Fantasia i l'any 1969 es va adaptar en forma de pel·lícula. Estic parlant ni més ni menys de l'home il·lustrat, de l'autor nord-americà Ray Bradbury. Ray Bradbury va ser un escriptor de gènere fantàstic, de terror i sobretot ciència-ficció, que va néixer a Illinois l'any 1920 i va morir a Califòrnia l'any 2012. Entre les seves obres més conegudes hi destaquen Cròniques Marcianes i la novel·la distòpica Fahrenheit 451, amb dues transportades a la televisió. L'home il·lustrat, però, és un recull de relats format per 18 contes de ciència-ficció. Tots, a més a més, tracten de temes com la psicologia, la feia en la humanitat, la destrucció o l'avenç de, la de la tecnologia. Tot i que els contes no tenen relació entre ells, a l'inici i al final del llibre hi ha un pròleg i una píl·leg que donen un cert sentit a les històries. Alguns dels títols dels contes són La pluja infinita, Els esterrats, L'astronauta o L'última nit al món del qual l'Albert us llegirà un tros. Què, Albert? Com et sents fent de col·laborador avui? Molt bé, ara és tan interessant uh, l'home il·lustrat que m'he entretingut uh, llegint-la un tros. <ríe> si, us, si us sembla bé, us el llegeixo per vosaltres i a veure a què n'opineu. Molt bé. Tens por? No. Sempre havia pensat que en tindria, però no. On és l'instint de supervivència de que sempre es parla tant? No ho sé. Quan et sembla que té sentit, no t'esveràs gaire. Això té sentit. Per la manera que hem viscut, només podíem esperar això. Tampoc hem estat dolents, no? No, ni extraordinàriament bons. Suposo que aquest és el problema. No hem estat res més que nosaltres, mentre bona part del món es dedicava a fer coses terribles. Les nenes reien al rabador. Sempre m'havia imaginat que la gent sortiria al carrer cridant en un moment així. Doncs no, quan va de bo, no et poses a cridar. Saps que no trobaré falta res a part de tu i les nenes? Mai no m'han agradat les ciutats ni la feina, només vosaltres tres. No trobaré a faltar res, potser els canvis d'estació i un got d'aigua fareda quan fa calor, i potser trobaré a faltar a dormir. Com pot ser que parlem d'això així, d'aquesta manera? Perquè no hi ha res a fer. És clar, és això. Si hagués alguna cosa a fer, la faríem. Crec que aquesta és la primera vegada de la història que tothom sap què farà aquesta nit. Em pregunto què farà la gent ara, aquest vespre, les properes hores. Anar a veure un espectacle, escoltar la ràdio, mirar la tele, jugar cartes, posar les criatures a dormir, anar se al llit, com sempre... En certa manera podríem estar-ne orgullosos, com sempre. Van quedar-se així un moment, i després ell es va servir una altra tassa de cafè. Molt bé, a mi realment aquest relat és... El que més em va cridar l'atenció perquè a més a més és molt curt, dura com que unes cinc pàgines o així, veus? Mm -hmm. Potser. Sí, 5 pàgines justes. I a més, eh, és curiós perquè aquest tros que us he llegit realment és un diàleg. I així llegit sense veure el text, quasi ve semblaria un monòleg. Monòleg, sí, sí. Realment... potser és un monòleg que té en rei, cap a Bradbury, cap al lector, no? I això sí. és molt d'agrair, aquesta sinceritat. I aquesta tendresa, potser, sí, també. A mi aquest conte em va semblar molt tendre, això, que el fet que és l'última nit del món, tothom sap que és l'última nit del món, i com, com explico, ningú ha fet cap cosa extraordinària, ningú ha sortit a cridar, ningú, simplement han fet el que fan cada dia, perquè són, bueno, són feliços, perquè és el que fan cada dia i perquè no cal fer res més. Potser és una visió molt optimista, potser no fan res més perquè ja no saben què més fer, per ser feliços. Ai, Albert... <ríe> <ríe> Sempre bueno, clar, posant el punt pessimista, eh, jo. To tothom s'ha fet la seva pròpia interpretació i jo em faig aquesta, millor. vaig trobar que era molt tendre, a més al final això que acaricien, bueno, que, que porten a, a dormir a les nenes i que sí, sí. ells també, no? Vull dir que... És molt bon relat, és molt bon relat i m'agrada molt que me l'hagis fet llegir. Sí, clar, tu no has de llegir-te la mà encara. Ara, aviat, aviat, aviat. Ara t'he fet un petit spoiler. però Sí, sí, però i bueno. esperem que els lectors també els hagi vingut ganes de, de llegir, de llegir sí. sí, sí, perquè realment el recomano moltíssim. Molt bé. Doncs fins d'aquí el Parlem de Relats d'avui. Esperem retrobar-nos, doncs, el proper dia. Sí, avui tanquem la temporada. Sí. I igual fer també a la Xènia, que potser l'any que ve li demanarem que faci més programes, eh? Però <fixi> bueno, que no necessiteu ja, ja sabeu. sabeu eh? <fixi> molt bé. <fixi> doncs cuideu-vos i llegiu molt, que és molt sa, i si poden ser relats, millor. I a tant, reveure. a reveure! Xàcia, <fixi> que nena fantàstic! Què divertit! Que guai! Gràcies, al Albert!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 Iniciem el mes de juny amb una de les sèries més esperades de l'any, Lupin. o Lupin. L'11 de juny ha arribat a Netflix la segona temporada de Lupin, basada en la novel·la d'Arfa Lupin de Maurice Leblanc, editada de moment només al castellà per Roca Volsilli. Lupin és una sèrie de drama, comèdia d'aventures i crim francesa que es va estrena a Netflix el 8 de gener de 2021. La sèrie consta de 10 episodis llançats en dues parts. Està dirigida pels seus creadors George Kay i François Ouzon i Marcela Cet, codirectora de Narcos, Louise Leterrier, director de L'Increïble Hull, Furio di Tannis, Aura Meves, etc. i Ludovic Bernard, director de comèdies com Mamà se va de viatge o La classe de piano. Està protagonitzada per Omar Saï, Vincent Londès, Ludivine Sagnier i Clotilde Lesney. La història segueix amb Diop, un home que es troba amb un regal misteriós, un llibre sobre Hacen Lupo, que diu que té el poder d'aturgar-li, mitjançant les seves històries, la manera d'aconseguir riqueses i recursos. 25 anys abans, quan encara era adolescent, el pare de Diop va morir després de ser acusat d'un delicte que no havia comès. Ara, Estan es proposa venjar-se de la família Benestan, que va causar la mort del seu pare, i participa en el robatori d'una joia, ara exposada al Louvre, que pertanyia a la família Pellegrini. Vol venjar-se d'aquesta família perquè aquesta va acusar falsament el seu pare causant-li l'empresonament i la mort. Ho fa inspirant en el seu personatge preferit, el gentilhome home al lladre, Arsène Lupin. A més de les seves activitats il·legals, estan també intenta tenir més cura del seu fill, el Raül, que ara viu amb la seva ex-xicota, la Claire. Això és el que va passar a la primera temporada. en la segona veiem com el fill és segrestat i què fa l'Arsène Lupin per salvar-lo. Així doncs, si us ha cridat l'atenció, si encara no l'heu vista o si veu veure la primera temporada i esteu esperant amants i la segona temporada ja està disponible a net. La segona recomanació de la llista és Què fue de los Durrell, Un documental telefilm biogràfic sobre los Dúrrel, que ha sigut una de les sèries que he acabat de veure aquest mes i una de les més preferides d'aquest any. Us la recomano moltíssim, fa 3 anys que va sortir a Inglaterra, però després de l'èxit de la sèrie Filmin, s'estrena ara a Movistar Plus el documental sobre com va continuar la vida d'aquesta família els Daryl, després de, de que haguessin de marxar de nou cap a casa, cap a Anglaterra, després d'haver passat tots aquests anys a Corfu ja que començava la Segona Guerra Mundial. L'adaptació és anglesa i està dirigida per Toby Rebo, i hi ha Thompson, i està protagonitzada per Kelly House, Josh O'Connor, Colin Woodhouse, Daisy Waterstone, Milo Parker, Alexis Gorgolis, Gorgos Caramíos, Anna Saba i Lucy Black. Kelly Hose és l'estrella de Louis Durrell, estrenada el 2016 d'Anglaterra, i fa d'anfitriona en aquest documental sobre la família Durrell abans que la Segona Guerra Mundial els, obli els obligués a abandonar Corfú. La sèrie es basa en les novel·les de, de Durrell, Gerard Durrell, que va ser un dels germans de la família, de fet el més petit, el que és l'amant dels animals, Bien Edicions ha publicat recentment la tercera part de la triologia, però aviat, grup 62, publicarà tant el primer com el segon volum de la triologia. Així que jo, si, si encara no la sèrie, us recomano moltíssim que us llegiu els llibres, o, o que també mireu la sèrie i us llegiu els llibres, com us vingui de gust, però és que és una sèrie tan tendra i tan bonica que jo estic ara amb el cor trencat per tant, si esteu interessats en veure la sèrie podeu veure-la a Filmin i el documental a Movistar Plus El 4 de juny també arriba al cinema Sonyes d'una escriptura a Nova York un drama biogràfic ambientat als anys 90 està basada en la novel·la Mi año con Saligny de Johanna Rakoff editada al castellà per l'editorial Bruguet està dirigida i escrita per Philippe Falardeau nominat als Oscars per millor pel·lícula de parla no anglesa per Professor Lazard està protagonitzada per Sigourney Weaver, Margaret Qualley, Douglas Booth, Colm Fiore. És l'adaptació del llibre autobiogràfic de l'escriptura Joanna Rakoff, dirigida i escrita per Philip Philardieu. La trama se situa a finals dels anys 90, quan una recent graduada, la Joanna, aconsegueix una feina en una de les agències literàries més prestigioses de Nova York. Entre altres funcions, la jove ha de respondre les cartes que arriben dels fans del conegut escriptor Salinger, mentre ella s'encarrega de la seva correspondència es crea una cortés i inusual relació entre els dos es va estrenar el 4 de juny i ja està disponible el senyor la quarta recomanació de la llista és Shirley el mes de juny també arriba aquesta pel·lícula basada en el llibre homònim de Susan Skartner està dirigida per Josephine Decker i protagonitzada per Elizabeth Moss Odessa Young, Logan Lerman i Michael Struble en aquesta pel·lícula, una famosa escriptora de terror troba la inspiració per al seu següent llibre després que ella i el seu marit acollin a una jove parella. Elizabeth Moss es fica en la pell de la novel·lista terror Shirley Jackson, autora de La Loteria i La Maledicció de Hill House, en aquest drama psicològic allunyat del biòpic convencional i premiat els Sundance 2020 a bord del període en què la dramaturga va produir la seva novel·la gòtica Hansaman al 1951 adapta el llibre homònim de Susan Scarf Merl. i ja està disponible a partir d'aquest mes i per acabar aquesta llista de recomanacions aquest mes també arriba Emma, potser alguns ja l'heu ja que va sortir l'any passat als cinemes però ara arriba a Movistar Plus Emma és l'adaptació de la novel·la homònima de Jane Austen, una adaptació deliciosa, irònica i fidel del gran clàssic d'aquesta autora anglesa està dirigida per Autumn The Wild, una reconeguda fotògrafa que ara debuta com a directora amb aquesta fantàstica adaptació del clàssic de Jane Austen. Està protagonitzada per Anya Taylor-Joy, coneguda per la sèrie El Gambito de Dama, amb una interpretació mereixedora d'un globo d'or. També hi ha Johnny Flynn, Bill Knighty, Mia Goth, Miranda Hart, Joseph O'Connor i Callum Turner. Guapa, intel·ligent i rica, la jove Emma Woodhouse és una reina sense rival en el seu petit poble. Aquesta nova adaptació de la novella de Jane Austen, aquesta nova adaptació de la novella de Jane Austen, va estar publicada aquesta nova adaptació de la novella de Jane Austen publicada el 1815, tracta la vida de la jova Aquesta nova adaptació de la novella de Jane Austen publicada el 1815 tracta sobre la vida de la jova Emma. El guió va a càrrec de la novel·lista guanyadora del Premi Booker, Eleanor Catton, que l'any 2013 es va convertir en la més jove a rebre aquest prestigiós guardó. Emma és l'última estrena d'aquest mes, i si teniu Momistar Plus no us la podeu perdre. Cinema i llibres, que divertit! Disfrutemos! Gràcies, Mariana! I a continuació, un reportatge ben especial amb el Jordi. Una reportaza de esta semana os porto San Juan y comés al final de la temporada os celebremos a lo grande La Noche de San Juan en la Literatura La Noche de San Juan siempre ha tenido algo de, de mágico, un particular chispa mística que ha incentivado a muchos autores para crear una celebración que siempre ha llevado consigo una serie de leyendas de tradición oral. Lo cierto es que la fiesta tiene un origen incierto ya que en casi todas las culturas se celebran los gimnasios y los solsticios desde aztecas hasta las celtas, los griegos y romanos, los pueblos bere Y en la India, la meteorología señala esta fecha como una unos 10 mágicos de, de cambio y mucho son los autores que han utilizado este tema la dama del alba de alejandro casanova la primera obra que queremos mencionar es la dama de alba de alejandro casanova es una obra de teatro de cuatro actos y es, y en el cuarto acto donde se proregada esta festividad ahora transcurre en asturias del límite del autor donde es tra tradicional con muchos otros sitios hacer rojeras y celebrar un baile en la noche de san juan en la obra además las chicas juanneras cuentan todas las supersticiones que hay alrededor de esta de esa noche y pues gusta un poema en la noche de san juan Y ya he quemado los, los recuerdos. Aquellos que no eran bellos y yo quería olvidar. Y he quemado aquellas cosas elimino de mi vida. Para dar la bienvenida a otras más maravillosas. En la noche de San Juan yo he volado contra ti y tú. Fuego yo aprendí con un abrazo virtual. Sentado sobre la arena Hemos quemado en silencio dudas, corazas, recelos todo lo que no llega. Escritos en un papel, hemos a, arrasado al fuego todo aquello que queremos en nuestra vida perder. Hemos mirado las llamas para brindar por la vida que nos resta todavía en unión de nuestras almas. Yo te he cogido en mis brazos y te he besado en los, en los labios, sin tiempo ni calendario, con amor apasionado. Y tú te entregas a mí, abriéndome la esperanza. Llegan vientos de bonanza y en el cielo rosas mil. En la noche de San Juan hemos quemado las velas y se ha encendido la estrella que siempre me alumbrará. Gracias por reportarse. I moltes gràcies. Diversió, diversió. Sant Joan, Sant Joan. Que divertit. Gràcies Jordi. Prepareu una maleta perquè a continuació viatgem a la Catalunya Japonesa del Juan. Bon dia, bona tarda i bona nit. Soc Joan Garcia i vinc un mes més a la secció Catalunya Japonesa. Doncs, si us agrada precisament això, la cultura japonesa, d'abans segur que coneixereu el màgic món de les faules. Que en moltes d'aquestes faules les trobem en animes, vengues, llibres, pel·lícules, descrivint un conte ja sigui d'una manera tradicional o amb un punt més modern. Mostrant deïtats o personatges sobrenaturals, ja que el folklore japonès ha estat influenciat fórment pel hinduisme i el budisme i fa que acapari un gran sortit de supersticions, mitologia, criatures fantàstiques, esperits, dimonis i un llarg, etc. La faula, com tal, és un breu relat i a més d'entretindrà l'infant intenta donar un aprenentatge. La gran majoria de mites japoneses es basen en el Kojiki i en el Nihon Shoki, els dos llibres més antics sobre llegendes i la història del Japó. Doncs us vinc a contar algunes de les faules més conegudes, com per exemple Quintaro, el Noi d'Oro, que és una de les llegendes més famoses com, com he comentat, criat a les muntanyes de d'Axigara per la seva mare. Quintaro va ser beneït amb una força increïble. El Noi sempre demostrava el seu enorme poder tallant arbres i partint pedres, i convivia feliçment amb els animals del bosc els seus únics amics, els quals li seguien a totes parts i li consideraven un mestre. Un dia, mentre organitzava una competició amb els animals per veure qui era el més fort, va ser descobert per un gran general, el qual després de retar-li comprovar la seva increïble força, li va oferir l'oportunitat de convertir-se en samurai i treballar sota les ordres del senyor Minamoto no Raiko. Kintaro, desitjós de ser un gran samurai, va decidir que treballaria sense descans per poder ser un gran heroi pel seu país. Una altra faula, la de Urashima Taro, que és la famosa llegenda del pescador Urashima Taro, que poseeix un missatge agridolç. Taro era un jove pescador d'una petita aldea a la costa del Japó, conegut pel seu gran cor. Un dia va salvar una pobra tortuga del maltracte d'uns nois i aquesta en agraïment li va portar sota el mar, al palau de Ryujin. Allà li va rebre la preciosa princesa qui li va anunciar que es casaria amb ell i serien feliços per sempre. Però aviat Urashima va començar a desitjar tornar amb la seva família. Encara que la princesa li va suplicar que no se n'anés, finalment li va deixar anar-se'n amb, amb una bonica capçala a com a últim regal, advertint-li això sí que no tenia que obrir-la sota cap concepte. Urashima, quan va tornar a la superfície i va eh, a terraferma terra va descobrir horroritzat el destí que li guardava per no haver fet cas a la seva esposa. Doncs una altra que us vull explicar, la de Momotaro, una de les llegendes japoneses més importants i més conegudes. Momotaro nascut d'un presac, en una aldea llunyana. Doncs una parella d'ancians que vivia passiblement, però estaven tristes perquè no havien tingut fills. Un matí, l'anciana que es troba a la ribera, Rentant roba, va recollir una enorme presa que baixava pel riarol i va decidir compartir-lo amb el seu marit. Però quan es van disposar a partir-lo per, per menjar-se'l, d'aquest va sorgir un nen qui els va anunciar que el cel havia compadeixut de la seva tristesa i el havia beneit amb un fill. Els ancians ploraven eufòrics i el van eh, batejar com a Momotaro. El noi aviat es va fer gran i va mostrar força i talant i un dia els va anunciar, als seus pares, que partiria al nord-est del Japó, a una illa en el mar habitada per ogros i que robaven i mataven a gent per acabar amb ells. Van paquetar tot el necessari i es va posar en marxa, decidit a complir el seu objectiu. Durant el viatge va, cre va crear el seu propi exèrcit de seguidors amb un, amb un gos, un mico i un faisan i junts van formar un gran equip pel bé comú de portar la pau al poble. Amb la unió i la coordinació dels quatre es van disposar a enfrontar-se a, a tot tipus de bèstia sense, sense que la pogués amadrentar. I us explicaré una més, per últim, que seria el tallador de bambú, que és doncs, això, la llegenda del tallador de bambú i la nena de la lluna. També s'inicia amb una família d'ancians que no van ser veneïts amb l'arribada d'un fill. Doncs un dia l'ancià, que era tallador de bambú, es trobava amb una llum brillant a entre els talls, que va resultar ser una nena preciosa. La parella li va anomenar Princesa Luz de Luna, Caguya-Hime, eh? i va trobar la felicitat amb la seva companyia. Quan la nena va créixer i la seva bellesa... Era increïble, milers de pretendents els van apostar a la seva casa per demostrar-li el seu amor, però ella era real a si hi ha tot, tot contacte. Cinc homes van insistir en que el seu amor era verdadero, així que ella els hi va encomanar la tarda de portar-li cinc únics regals per demostrar-li aquest sentiment que, que els hi deien. No obstant, aquestes proves eren tan difícils que tots cinc van fracassar. Però quan el mismíssim emperador va saber de la seva increïble bellesa, va acudir a demanar-li matrimoni. La princesa, molt apanada pel seu destí, els va confessar als seus ancians pares la veritable raó de que no de pel que no es podia casar amb ningú. Doncs amb aquest us explico avui i ja, si voleu, a la pròxima secció, la pròxima ocasió, us explico més, si voleu, ho podeu deixar en comentaris a les nostres xarxes socials. Crec que durant el programa us les hem dit. I, doncs, espero molt que us hagi agradat molt la secció d'avui i fins a un altre. Jo ja em despedeixo. Soc Carsella, i fins a la propera. Adeu! Cultura japonesa. Una cultura per la diversitat. Gràcies, Juan. Acabem la temporada? per del programa, literalment. Us a l'any i espero que us hagi agradat aquest any i donar gràcies a tots els col·laboradors que han fet possible aquest programa i donar-vos moltes gràcies. Gràcies a tots i fins a tornar-ho. Adéu, gràcies! Ojalà que te vaya bonito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 Jamás volveré a molestarte, te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma.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 que olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y que la vida te vista de suerte Y yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi peña de acero, pero nadie me diga cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma,